На правці до трубежу. Опівдні під'їхав до невеличкої чи то річечки, чи то канави, яка текла посеред лугу, спробував перескочити, але кінь не пішов. Спрямував його у воду. Кінь обережно вступив передніми ногами, далі задніми і несподівано шурхнув униз. Вода сягнула мені трохи не до пояса. Кінь рвонувся, рвонувся ще раз і злякано захріп, осів ще глибше. Я сковзнув з нього просто у воду, і вона аж опекла мене, така була холодна. Вимикнувся на берег і потягнув за гнуздечку. Кінь напружився, витягнув шию і... ні руш. Я ще довго тягнув його за гнуздечку, але він глибоко застряг у Глеї, ще й перегородив собою річечку, яка плинула в одрубестих берегах. Доводилось рятувати коня. Я рубав шаблею лозу і підсовував коневі під черево, збирав на стововищах старе сіно і також стоптував його під коня. Але коли він починав борстатися, все те куди здівалося. Я знову рубав лозу і голяка бабрався у воді, а вона пікала, судомила, десь поблизу вбили студенні джерела. Увесь у глуюці, болоті я вже геть обезнадіявся, одначе коли знову потягнув за гнуздечку, Кінь басонув передніми ногами, подався вперед, а ще кількома скоками, розбризкуючи каламутну воду, вирвався на берег. Він водив боками, тремтів і стояв, склячений, опустивши голову. Я витирав пучками трави його прогнуту спину, немолодий, і пожалів конячину. Йому б розвозити клунки з борошном, пастися на вигоні. Я ж загнав його трохи не до запалу. Копита в нього порозбивані, їх обрізати, залити розтопленим салом. Спина стерта, грива в ковтюхах. Вкрив коня своїм лапсардаком, а сам повалився в траву. Я безмірно втомився. І думав про те, як би було добре отакої дни замість борсатися в глиюці, високувати зубами дрижаки, встати рано, коли сонце тільки золотить листочки на мальві, умитися з дерев'яної цеберки присінку взяти косу та викосити лужок у кінці городу, і щоб тебе покликав до сніданку, от перелазу м'який текучий голос. Що більше треба? Мені потрібні оті плавні з комарами та комашнею, яка виїдає очі, Оті скажені в піні пороги, які перепливав туди й назад на спір за одну єдину кварту оковитої, отой випалений сонцем степ, у якому з-за будь-якого кущі кабур'янцю може вимихнутися на горло колючий татарський аркан. Оця погоня, моя втомлена душа хотіла втекти від того і хилилася на м'які вишиті подушки, але їй не давало схилитися щось гостре в серці. Я не знав доконечно, що то таке, тільки почував його непереможну силу. Те слово зовсім близько, одначе його не заведено вимовляти навіть подумки. Його може вимовити тільки кошовий гетьман, та й то з оголеною шаблею в руці, перед останній смертельною битвою, під посвист куль. Тоді він вискакує на поруйнований гарматними ядрами оборонний вал, або ставить коня цапки і гукає За очі край, за неньку вітчизну. Може, цього разу воно й зринуло в моїй пам'яті. Одначе я вдав, що не помітив його. Сонце повільно опускалося за обрій, Над ним білими баштами стояли хмари. Здавалося, вони палають, І здавалося, що палає степ, підпалений сонцем. А далі на овиді, Лише рожева смуга, яка перетліла в синю і нарешті в чорну. І коли чорнота оповела землю, оповела острів, поляки пішли в наступ. Спочатку майже наослід вдарили гармати. Всі разом загули, заохали, заголосили скелі, і ревесько встало над хортицею. Луна відбилася від небесної бані, і кулями-бомбами впала на землю. Далі поляки... Кинули паперові ракети, які стрибали, бризкали вогнем, сліпили людей. Потому пішли на приступ самі. Налога провадилася при безперестанній стрілянині. Гармаші кидали ядра через вал в козацький табір. І стояв тріск рушничих та пістольних пострілів. І стогони, і лементи, і крики, і волання пощади, та вихаркнута з кров'ю лайка. Ізляканий птах, ворон, косо падав на заріччя у вогні гарматних випалів. І били польські військові бубни та сурмили до побіди сурми. А козацькі мовчали, бо бубоністи та сурмачі покинули свій музичний інструмент і взялися за шаблі. Козаки відбивалися списами, килипами, косами, дубинами. Вони поскидали жупани, кунтуші, лишилися в білих сорочках або голі до пояса дуже зручні для вибору цілі, але й страшні ворогам. І молотив на всібі веслом своїх і чужих козак з випаленими ракетою очима, і ревотівся та пританцював у рові збожеволілий польський вояк, і гнав штурханами в потилиці реєстровиків осатанілий пиво, а вони не хотіли йти на своїх, втікали, кидалися у воду або тонули, або перепливали на той бік, а вода кипіла в гарматних сполохах, а чорний, важкий, також у білій сорочці, але і в кереї, притороченій шнуром, яка злітала неначе наче валетенське крило, з величезною кривавою шаблею стояв на валу козацький отаман бурий. Шаткував на капусту ворогів і збадьорював козаків. Він стояв на самому центрі, і здавалося, то живий козацький ланцюг приторочився до нього з двох боків, і не подається назад. Окремі кільця випадають, інші змикаються, падають, падають козаки, а ті, що б'ються, живцем вростають у землю, з якої їх не вибити, не вирвати. Сурми і далі сурмили приступ, а польське військо відступило назад і люто відгризалося ручничними пострілами. Місяць то випливав на небесну оболонь, то знову кутався в хмари. Здавалося, він ховає свій вид, боїться страшного видовища.